افاظ جو جرح کیلئے نا انکو لکھتی اختولی قفی ددی مطلب دارے چه بازی محدثینو د توسیق کڑے او باز اس دن تزویی پی کڑے دا نو زہویی او علم عراقي داد جرحي مراتب کي پينځمه درجه نه ګرځي او امام صحابي او امام سيوتي رحم الله دا لفظ شپږم درجه کي سده حسابي زهابيو عراقي مرتبه د دې لفظه پينځمه درجه ته اص صحاوی او سيوتیش فګم درځي کی ذکر کړي چرې ها الله اکبر ابن ابي حاتم او ابن سلاه دا نه ذکر کړي خو اغو لیینو الحديث ذکر کړي نو لیینل حدیث او دا دونه یو مرتبه کې نو دا دلالت کوي چې د دوی په دا اول درجه لاندې درجه ده یک کې ځای او دا دلالت کوي په دوه دراوي یا دغه پر روایت باندې توقف یا متابعت کی پرجوازبانی سر رقم دو توالی نام دلیل نیولشی متابعت کی طالبان او کا قرینی یینو بیا دغشم دلیل کی پیش کی دیشی بل لفظ ایر میں او غور پدسرہ چې تلری وګورځو علامہ ইরাکی دا سلورما درجه کې ذکر کړي یعنی مرتبه ای سلورما درجه تجرہی صلاحیت نه لري د داسی قسم کسانو د حدیثه تپارد د دلیل نیولو پدی او د پارا دیتي بار دوانو کین شپیش کین بل لفظ جرح استعمالي الصدقي ما هوا يني نزيد صدق او ندي لری یا تا ما نه چې نيز د صداقت او زوفت او دا صرف د الله مېراقي زیادت ته او درېم درجه کې د تعدیل حسابي دا تاسو تې تادل سرزان لبیولې کې ان شاء نو و أم وخی دوانه طرفو نو نماز نو دا پیش کولې شي لیل انتبار و ينظر فی انتبار اے لټون به بگی کې چې شمتا و چدا قابل د دلیل ګرځیو کنه تفشیش وکې کوشش وکې الله اکبر بل تالفن تا الف تا لا تغير فات دو تالفن د برابر ترازی نو چدا الفاظ در تیاری ان شاء الله ا حالکون هلاکون کړي داد جر هي دا یو لفظ کتا شبیاه عادی ل الفاظ سره ولې کړه کما ته ویل غن ځانو سره مناسب په هغه سره اوله رسول نبی ابو خې انده ایمان قوتي پنيز باندې د جرحي د سلوره متره مرتبه د دي سلوره او دلیل پدین شنیولې واللفظ تركوه پری خود له دېدل یاخد کذب د وجنا یا د تهمت بل کذب د وجنا یا د فسق د وجنا پری خود له شو یا کثرت غلط د وجنا دا په مسل دا الفاظ بدل لی که نا نحو با سرولی که سبولی که نحو منگام دوان دو پاره مسل متروکن او متروک الحدیث او دا په دوه مانو سره دی یو په مانو د ترکی کتابت نه ترکی تر حدیث ایو په مانو د ترکی حدیث ده حدیث مترود اوس وګور د کتابت په باب کې لکه صحابي رحم الله ذکر کړي داته مشهور تابعي ثقه او ایمان دی علي بن المديني وي شهب بن جرير او قيس بن سعد تركه كتابته عنه لکال دین دا ماننه چې حدیث د دې پرې خري دا ضعیف دی بلکې دا خو نو دا ترکه دو مانو د وجه نه دا لګیوت کتابت او بل کې دوه مدرج سره ترکه معنا دوه حدیث دا د پریخون چونکی دا خو سیقه دی زين تراله خبره ترکه دو مانو باندې یوهه لیکلته نه پریخیو او بلدار شه حدیث دته پریخیو ټیک شو طالبان ولی اته هو تعبیر سیقه دی ضعیفونه نه دی کنه ینه لیکلته نه پریخو دا نه ینه دی لیکل زوخ مثلا ټیک دا फरक بساسه نظر کی کله کله راویان په بارکه ترکه راځي ته څه مغالطه را نه شي الله اکبر तारीफ و تن کیرو و تن یورفو عین کیرو و عین دا تعلق نشیر راوی روایت پوری نزاد دا راوی پوری یعنی کلا بے معروف طریقی بانی حدیث راوڑنو دا شقاتو موافقو کلا دا شقاتو ناشنا منکر طریقی بانی حاصلی شو نو دیسا مضبوط پا حدیث پلکی ہیں. سو کلیو شان کلن بل شان. لفظ مرتبا پا جرح کی دا الفاظ دا جرحی نیم. پینزم در جرح او دا عراقی پا نیزوانی. کون؟ کون؟ یہ کون؟ کیا کیا؟ پوشوی بخبر بند پینزم درجه او سخایوی وی چیداش پگه من درجه رجره نودا دوان مرتبو والا روات احادیث تعریف وطن کی یورپ وغیرہ صلاحیت لري ل اعتبار فقط متاوی و تائیدات کی پیش کولیش هو تعریف د یورپ و دا معلوم ویل شي تورف مجهولم ویل شي خبربان دا تاریخ خدا سره Taliban دا ډیر استعمال کی حدیث کیمدار دي ورسو بداسي وخراشي چې خلک به قانونو کې چې ځینې وتا چې پیژنې او ځینې نه یې غلط وکړي تاریخ لفظ ذکر مسلم روایت ته نو دا ډیر استعمالای او یو رفق کم کم استعمالې دوانا هم نو د دې دوان مرتبو روات احادیس صلاحيت لري د اعتبار فقط تغیر با اخیره با اخرتن با اخ ها تغیر با اخیره با اخرتن معنی څه ده سیئ الحفظ د ابن صلاح او د ابن ابي حاتم پنځبانی یا مرتبه اوله مرتبه ইরাکی او زهابی پینځمان د جرحي صحابيش پهګه مګي صاحب حکم دني قسم رواتو د روایت په دي صفات سره متتشفي دلیل کین شي پیش کول حدیث دني مراتب وله ول ذکر شه دا الفاظ خبردار نه ورکی بشریتتی بشریتتی زبدی ها یوکت بولیل ایتبارا تزبد د قوت هغه شریعت نشته بری تکلمو فی محدثین د دې اوی مبارک خبرې کړي ینی تذیف کړي زهابی ইরাکي پنيزباني مرتبه د دې پنځه ماده ته جوړه ده سخاويش حکم د دې سب کې وال رواتو د حديثو يو تبرو حديثه منكرو اراقی سلورم مرتبه دا جرحی که راوری سخاوی پینزمان کی حکم دادی مرتبه دا رواتی پیره می زکر کردی بیانشت دا تالیبان دا الفاظی کمراوی پا بارکی او اغا متصفی پدی الفاظو بانی نددق قسم خلق و حدیث فالله و اکبر کبیا لیل اعتبار و یمزرو فی لا لیل استدلال احتجاج بل لفظ طالبانو ظاهب ظاهب زاہب الحديث ای زائل الحديث ای زائل لری کونه د ابن صلاح او د ابن ابي حاتم رحمهم الله پنځ باندې درجه هی اول درجه غیراقی دیمه ذهبي سلوره ما او صحابيون صلی الله علیه و سلم کی صاحبے حکم ددید کیس ورواط دحدیث نه احتجاج او نه اعتبار زپاره پیش کولش نه احتجاج او نه شواہد په پاره پیش کولش داورین له ولې